спочити після дороги. Гонта стрипенувся, обличчя його одразу ж набрало люб'язно світського виразу. Він рушив за титарем, і через кілька хвилин Петро побачив, як він вийшов з церковної гради в супроводі батюшки, ще молодого, повного сили, високого чоловіка, з загорілим, спаглявим обличчям. Люди теж почали розходитись. До Петра підійшов деякон і запросив його на ночівлю до свого приятеля. «Там ти розпитаєш про все, і про дівчину, і про гершка, та й дорогу він добре знає», – додав деякан. Петро пішов за ним. Господар хати, куди привів його деякон, виявився вельми гостинною і балакучою людиною. Розпитавши Петра, він пригадав, що через їхнє село справді проїжджав рудий єврей із старою єврейкою, але молодої гарної єврейки з ними не було». А про дорогу він сказав йому, що одна веде просто з Турової до Великої Лисянки, друга ж йде на Південь, і цією дорогою можна проїхати і на Бар, і на Вінницю, і на Умань. Від цих відомостей Петро впав у глибокий розпад. Було ясно, як Божий день, що коли Гершко не повернувся найкоротшою дорогою в лесянку, то далі знайти його сліди вже немає ніякої надії. Дорога розгалужувалася по таких віддалених напрямках, а з часу Гершковій втечі минуло так багато часу, що тепер тільки якесь чудо могло відкрити те місце, куди сховався орендар. Петро зрозумів, що йому лишається тепер здатися на волю Божу. Він зайшов дізнатися про своє, наболіле ще кілька хат і до корчми, і скрізь була одна й та сама відповідь. Повернувшись до хати, Петро не сказав нікому й слова а мовчки ліг, повернувшись обличчям до стіни. До самого ранку пролежав він отак, і тільки тоді поринув у важкий сон. Прокинулися приятелі досить пізно, вже люди були всі у церкві. Коли вони сіли за ранній сніданок, підкріпившись і подякувавшись господареві за гостинність, Петро і деякан подалися далі прямим шляхом на Лесянку. Не встигли вони од'їхати і півтори версти від села, як до них долину. Тривожний дзвін. Що це до служби Божої? Ні, не схоже, здивовано промовив диякон і, осадивши коня, уважно прислухався до звуків, що долітали здалека. А вони ставали дедалі настійливіші й тривожніші. Вони ніби кричали, волали й благали про допомогу. Ні, брате, це не до служби, рішуче сказав Петро. Якесь нещастя трапилось, це ж дзвін на сполох. На полох так і є. Гей, хлопче, завертай коня. Через десять хвилин Петро й деякан знову були в турові. Незвичайне сум'яття панувало в селі. Жінки й діти з голосним лементом бігли до церкви. Здалека чути було гомін численного натопу, тупіт коней, іржання, стукіт і тривожні, валаючі звуки на дзвона, що сповіщав про якесь нещастя. Гей, жінко, молодице. «Та постривайте ж, скажіть, що трапилося!» – Селоміць ступинив деякон за рукав сорочки жінку, що кудись бігла. «Ой, нещастя, дядечко, остання година!» – скрикнула жінка, заливаючись слізьми. «Пан офіціал приїхав з жовнірами отбирати церкву нашу, і, вирвавшись, вона побігла далі». «Он воно що?» – пробурмотів деякон, і обличчя його почервоніло від гніву. «І сюди вже з'явилися!» Він грвонув коня за повід, кінь став дибки і вихром помчав вулицею. Петро не відставав від деякона, серце його так колотилося, що здавалось ось-ось вирветься з грудей. Випереджаючи юрби людей, що бігли з плачем і зойками, вчали вони вулицею і за кілька хвилин вискочили на Майдан, де стояла церква. Перед ними постала страшна картина. Весь свинтар, вчора ще такий тихий і сумний, був затоплений тепер гомірливою юрбою схвильованого люду. Перед входом до церковної огради стояла запряжена четвериком коней колемага, в якій сиділи два ксьонзи. Біля колемаги стовбичив ще третій ксьонз, молодий і сухарлявий, з блідим безкровним обличчям. Біля воріт двоє дуже жовнірів держали за руки священника, якого вчора михцем бачив Петро. За колемагою вишикувалась лава кінних жовнірів. У, і цей собака протопобог, ти штицький тут, пробурчав деякон, показуючи на чорного ксьондза. Стривай, поквитаємося, дасть господь. А то хто ж з ним поруч? спитав пошепки Петро. То теж не кращий собака, то офіціал уніацького митрополита.